spoiler vi förstör allt! God jul ditt, Aschle, och tack för att du lyssnar på spoiler warning. Så där kommer en du inte vänta dig, eller förtjänar det. Mm, det var välkommet som ett knutnävsslag i magen. Mm, och nu när vi har vi så att säga brutit genom till dig, genom mediet av en knuten näve, så helt och riktigt god jul och hoppas du har det trevligt. Har du det trevligt, Nikolaj? Tack. Som vanligt så har man ju ätit lite väl mycket. Jo, det börjar bli hiska lite eh, Jo, det, det minns han. Januari månad kommer att vara tung för att bli av med allt det här. Precis som du. Och eh, som den residerande hälsogurun nu då i, eh, i vår lilla... Poddfamilj så tycker jag att man ska hänga sig. Hänga sig? Ja visst, jag välsignades med inte en utan flera påsar svenska chips av min syster till jul. Ja, ja, ja. och fråga vad jag ville ha för julklappar för hon befinner sig i Sverige. Och jag sa, ja men dra hit en massa svenska chips. Din vänliga ja. varelse, du. Mhm. Mm hon var liksom sådär, men det kan väl inte vara julklapp. Så jo! Just så. men I know so. what I like. And I like yeah. being fat a lot, tydligen. Uh, men ni kan ju, so. precis som många andra redan har hunnit, så kan ni ju uh, skicka in något juligt till triggervarning at gmail.com och berätta till exempel hur fet jag är. Och att trycka mm. henne god jul samtidigt. Eller den stilla förhoppningen om att Nikolaj också blir tjock. Jaha. Eh, liknande sanningar. Som om fethet och, och min begynnande fethet. Eh, och julhälsningar. Så kan ni skicka också på Twitter. Till mm. triggervarning 1. Mm. Och vad gör sig bättre än att också lägga en snabb drive-by-kommentar på Facebook. Så ger vi illusionen mm. att vi har lyssnare. Och nu ja. gråter ungen igen. Man, ni... man, man ger och ger jag har försökt förklara för henne att pappa har inte råd att köpa julklappar åt sig själv och åt henne men att kanske nästa år så får hon om hon är snäll och så här belönar hon ja. behöver inte bry mig om det då nästa år heller men Ja mm. nu när det är jul så mm. så hör det ju liksom till att man ska se en massa filmer och shit, i alla fall tycker jag det och mm -hmm. uh, det finns ju en, en hel del vanlig eller en, en samling av the usual suspects som brukar visas varenda jul från nästan samtliga kanaler Sverige mm -hmm. och Finland verkar inte ha så mycket fantasi i det de visar uh, men uh, om det finns en julfilm framom alla andra för mig så tycker mm -hmm. jag nästan det är ensam hemma 2 Lost in New York Okej, uh, no, kanske jag rakt av ska säga att jag håller inte med. Jaha, så du börjar vara svår direkt. Kan vi inte ha jula som liksom, en dag när du ska börja med din, din okay. trots? Nej, så alltså, jag, alltså, jag, jag är mycket, mycket intresserad av att höra, att, att höra om den här, för att så, visserligen jag har jag sett den flera gånger, den här filmen. Men... Mm. Som sagt, inte in, in, den ultimata julfilmen för mig. Nähä, vilken är den ultimata julfilmen för dig då? Det, ja, den ultimata julfilmen för mig äh, är faktiskt uh, Love Actually. Av oh, allt what? Jag kan tänka sig. Vad ja. för det? har det att göra med jul? Annat än att själva filmen sker under julsäsongen, precis som är det enda som kopplar Home Alone till julen. Det Känns sker var... under jul. under Helgen? jul? Jo, det sker under, den det sker under en längre tid, men allt så att säga kulminerar under julfirandet. Ja, men ta med Och farten av filmen plats under julhelgen eller kring jul. Nej, men som sagt, allting kulminerar. Allting bär av till det, liksom, eller allting bär till det som ska ske under Men hur mycket, hur mycket tid av själva filmen tar plats under jul? Uh, vad skulle jag säga? Vi talar om uh, tredje akten. Som hur mycket av själva filmen? Mm, vad skulle jag säga? Uh, möjligen en halvtimme av den. Ja. ja men. Oj, nej. Uh, ja, jag jag tänker att vi ska diskutera en som hemma. Franchisen. Det ska vi. Ja, det, kan vi det kan vi ett, riktigt bra att göra. Eller främst kanske 1 och tvåan. För jag tror det är värt att diskutera någonting annat. I den. Nej, det, det, det, det är det nog definitivt inte. Men. Nu är ju som, okej, okay. först jag tycker vi måste lägga ner lite grundregler nu av vad som konstituerar mm. en julfilm. Eller en, förlåt, jag lägger på ordvikten på att ställe, en julfilm. Att, ja. Ja, men okej. Okay. Så, uh, första, eller det andra, Nej första, okej, okay, no men, satan vad heter det nu då? Uh, Die Hard Die Hard ja. på det ettan och är ju julfilmer ja, det är de ja Att, mm, jag, alltså, jag, jag bestridar inte alls den. någon skulle du på jag jag liksom, din, din röst och din, din, din, hela an, anlaget som blir spotskt. du liksom du trotsar mig så här i juletider um, Ja, jag tror jag bara att försöka hetsa fram någonting. Jag tror att jag är för mycket mat mm. så jag vill ha lite show. Ja. Ska vi gå bakom baren och slåss, Nikolaj? Förlåt, jag befinner mig ja, i du, de österbotteniska bara... hemma trakterna nu. Så att... Just jag så. Ska... Men du skulle, skulle nog bara försöka kväva mig med så det, det är liksom Jag tänker inte ens ge mig in på den fighten. Nej, no, jag sa att vi skulle slåss. Inte vi skulle ha sex. Men jag <laughs> äh, vet nog vad du tycker Ja, men jag bara säger att, liksom, att du kan mm. ju inte ha en julfilm som inte har plats på jul. Liksom. Vad, vad spelar det för roll om? Då? Menar, men men då, då liksom hela filmens kulmen sker under julen. Ja, men det och, tar ju liksom, plats talat, på talat jul, talat jul eller det filmer. Jo, men kan du ju liksom ha en film som handlar om hula hula i Hawaii. Och sen bara rokar det var ju en flashback sen så här, sitter någon och säger tomten rynka på jul inte det Men gör ju inte det, till en julfilm Inte det är ju frågan om en, inte det är ju frågan om en flashback det är ju frågan om liksom så typ dread jag det är ju eh, som, som typ ja. halv mer än halva filmen har ju gått då innan de med vi jult ja. sen kan det vara en julfilm Visst kan det Nej! Jag att det är typ det är typ alltså. i bara kameran det i kan det vara sen, det ifall julen är där som står i kulmen så tycker ah, jag att det riktigt bra kan räknas som en julfilm. Nä, inte alltså, nej, inte alls. Nej. Jag tycker tv-tittare att det är på annat sätt, för att det här är en film som kommer årligen vid julen. Du kan checka filmguiden för också det här året. Ja, men, menar du att en stor massa oberoende människor skulle ha mer en den individualistiska jag? det låter ju det helt, ja. Nej, jag vägrar att anta något ja. sånt någon sån tydligen, ja. tydligen har du lärt dig bra i det där Trump University no, men, om, liksom, om berget inte må komma till Mohammed så då får Mohammed ja. sitta och ha fel för det här berget har alltid <laughs> rätt men nu, nu lämnar jag det nu börjar jag tänka säga mm -hmm. att det är inte är en julfilm liksom, jag, jag, jag minns inte ens att det fanns någon till love actually att jag måste inte ha det två gånger. Och det kan inte ha lämnat så bestående intryck. Men fine. Liksom, Okej, okay, mm. din, din bögfilm tar, är säkert en julfilm. För någon sa väl jul i det. eller kanske det fanns jul på bilen. Eller kanske någon var julbänt. Eller whatever. Vilken härlig romantisk smörja. Men nu till en riktigt. Liksom, topphattfilm då, right? Ensamhemma, mm. Howard Hughes. Liksom, all that shit. Mm. Så du tycker alltså ensam hemma ettan är bättre mm. än tvåan. Ja. För, vad har du för fel i huvudet? Eller för jag Howard hus? Jag menar John Hus förlåt, Howard Husen här. Mm. Person. Mm. Ja. ja det, det stämmer helt. Ja, ettan äh, tycker jag att det är bättre än tvåan. Alldeles korrekt. Vad för du det, det må komma av det att jag såg ettan före, jag såg tvåan och ettan mm. har på något resonerat med mig. Uh, ja, sen ska vi kanske ta till det att uh, vara med för tvåan som inte ettan redan hade. För mig är det som en billig kopia, eller inte, ursäkta inte billig kopia, utan en kopia av liksom, nästan steg för steg det som ettan är. För jag tycker att det är, liksom nä, samma, är det? samma grej och Minus att Kevin går inte igenom En likadan karaktärsutveckling Som jag tycker att han går jag gör igen. han väl visst, nä, han, han, väl är visst. Så, han är så insufferably smug Från början ja. till slut Ja men, det var han, han är men liksom, det var han ju ettan liksom. Nej ja, alltså ju... I början av liksom ettan Där tyckte jag att man kunde <laughs> se En viss sån här så att säga, Det här baksnande inför det här, vissa sakerna som medför det Jo men, här du, med men det är inte bara närheten därför att han i princip blir antastad i sitt eget hem liksom här var han ju själv en gäst men Macaulay Culkin ja. är ju liksom arketypen av liksom snörpa med munnen som liksom Blasé generation ja. Xare ergo en fit ja. så det är ju som, alltså, ja. menar, fast man är egentligen ganska hål med honom så vill man ju bara göra honom på truten Det vill jag ju i när han tio år gammal redan så att inte, inte det är något. Inte mm. det något konstigt med det inte. Men Home Alone mm. 2 var ju en sån där film. Att, jag menar den är formuläisk Att du har liksom mm. en, en setup. Till exempel ja. om man skulle definiera formulan i Home Alone. Så att man mm. etablerar protagonisten som har sidosatt och individualistiskt mm. gentemot liksom, den rådande status quo då, i, i anta familjer ja. med Callister. Du gör en yes. polarisering som sätter honom på ena sidan och familjen på en mm. annan sida. Ja, den håller Precis. som är. men du gör honom är lite andra så att du kan ha relaterat mm. till. Sen yes. så gör du den separationen i det ena fallet så är det för att familjen förlämnar honom, i det andra fallet är det på grund av ett misstag. Mm. Men till exempel, mm. det ska vara väldigt lätt att de bara får igen och lämna honom. Men istället så gjorde ja. de det som att det var ett misstag och de gjorde det på ett humoristiskt sätt. På samma sätt som att du, um, i, när man har en grej som folk tycker riktigt mycket om. Till exempel, mm. vi, vi kan ta uh, vad heter den då? Scream. Vad ja. så, så att du har en, en ganska formulärisk film eller en filmserie. Så att, vad, ja. vad måste du göra när du gör en film som Scream som när du gör en fortsättning? Jo, moden måste vara grymmare, de måste vara mer oväntade, mm. och, måste, ja, och det precis, måste, vara ja. måste vara större, skalan måste vara större och så måste du utveckla kreativiteten med då till exempel den här Ghostface-karaktären och så vidare ja. Uh, ja. samma sak med Hensam hemma, liksom när de separeras så blir det så sån där vi vet ju att det händer, för filmen heter ju inte mm. Nothing Happened To, utan den heter ju Home Alone To, även mm. om förstås titeln är lite missvisande för han är ju inte alls hemma ja. i, precis, i men ja. Men anyway, så de bygger på det och gör någonting nytt, så de läkar ju med, med publikens förväntningar. Sen så har han att istället för att han nu ges liksom ett hus eller ett revi där han kan vara käll, så måste han också kompensera för det genom att han måste hitta någonting annat. Han måste kom, liksom, kompensera för att han så att säga inte på hemmamark, vilket visar på karaktärsväxt, till exempel hur han lyckas lura uh, Pennywise i kassan att liksom checka in på hans vi float down here, hotel. Uh, och, och liksom, du har liksom sådana här saker. Um, hur ska han ta av the wet mm -hmm. Och till exempel där läkaren med förväntningar att han kommer ju inte undan. Han blir ju faktiskt fast. liksom Det är ju ja. väldigt lätt att det går illa, uh, illa mm. där. För övrigt, Vi kan fan... ju bli det ettan också. För den delen. Uh... Jo då. Jäla, ja, eller men... ja. Mm eller no, ja, liksom, mm. de tar ju honom där och så kommer killen och så hänger du. ju, ja, och så hänga, ju ja, precis, för så att är, i princip alltså sen för sen, samma ja. sak som tidigare bara att nu så kom då liksom, the bird lady Jo, jo men, men den är ju formulaisk det är ju det som jo. jag försöker säga att liksom, ja. du, du måste mm. ha vissa aspekter där men de bygger på det, mm. det är inte samma sak du mm. sa den en kopia och det, det händer inte samma saker det händer, uh, det händer saker formulaiskt som de bygger på och förändrar och läka med förväntningarna. För att vi vet att vissa saker kommer. Så gör, så gör möjligheten att vara kreativ Och det gör de bra i tvåan. Det, den tar allting som man mm. gjort Och gör det ännu bättre och mer kröta i. jag Jag håller inte med om det där. Men jag vill bara säga en sak om det här. När den här gubben kommer ja. där. Du vet ja. den här ikoniska scenen. Uh, där Joe Pesci hänger upp. Uh, Macaulay Culkin här på väggen. Och så ja. säger han någonting ja. i stil med att han ska bita av alla de här fingrarna ett efter ett. Yes, ja. Uh, vill du höra en rolig anekdot om det? Jag för all del. Now, Joe Pesci är ju ingenting annat än en character actor, right? Mm. <laughs> och, ja. och, och, och, och dessutom en actor som han är, så han vet alltså han ganska rejält där. Liksom så att liksom, Macaulay Culkin faktiskt fick <laughs> liksom lite märken efter att det gjorde ont. Okay. Uh, <laughs> så Joe Pesci är ju lite crazy på sitt vis men den ändå ganska roligt mm. för att tydligen så var ju inte de här Home Alone inspelningarna så där jätteträvliga upplevelser för alla invånvärande som jag förstått det yeah. framförallt så var det väl uh, verkar ju den här uh, regissören liksom den här Chris Columbus var lite jobbig att arbeta mm. med och för det andra så alla de här som de har här var väldigt jobbiga att, för att vi ser ju liksom slutresultatet där vi kan stå och garva mm. att folk gör sig jävligt illa i, ja. på, på, på ja, sätt som förmodligen ta liv av folk men för, men för de som skulle spela in det var du med som sådär att uh, jag hoppas inte att han dog mm. <laughs> ja. så, så det måste ju vara jättekul um, ja. plus att någon um, ja. av måste göra bättre under, att Macaulay Culkin var ju i princip underåret så han fick ju ja. Som man kunde inte behandla honom riktigt mm. hur som helst. Nej, Nej precis. Det, det stämmer helt. Mm. På tal om det där, på tal om det där liksom, hur våldet porträtteras. Ja. Så där kommer du du ta upp det här i, i, med koppling till Scream. Ja. Äh, kvadrilogin vid det här skedet. Ja, för den senaste hette ju, <laughs> ju... så där fint Scroform. Men några av dem ju adan ah, bara jo säger jag att det kan man ju göra. Jag tycker tyck att de bara har gjort fyra för det var just Nej. det där fina att namnet skrevs som S c R E 4 m. Ja. ja. Men, men okej. Okay, det, det är som parentes men det där mm. äh, om man tänker att så i ettan, jo. Mm. Home alone ettan. Volda, det är som, Vålde porträtterades där. Så jag tycker att det var det är ju klart att det var ju så att du skrattade åt det. Men, men samtidigt så tyckte jag att det var en viss sån här det var ju en viss realism i det samtidigt. Jag tyckte att vissa av de där reaktionerna till exempel när de snubbla eller föll på den här isen, i isiga trapporna ja. så tycker jag att det fanns stund där då till exempel Joe Pesys karaktär som liksom bara ligger där och i princip liksom Försökte chippa efter andan. Att, att det, det var liksom så här små detaljer just som jag tyckte att liksom, visst, den är liksom rolig. Du skrattar och att den, den är ändå är liksom på något sätt grundad. Uh, och så, sen tänker jag att det har liksom strykjärne om man tar det som exempel. Ja. Det sen då jämförande med tvåan, där det kommer tegelstenar. och den här karaktären Marv uh, träffas av fyra, fem tegelstenar så, ja. i huvudet. Ja, och, och liksom och, och, när jag såg det här nu, när jag tittar på den här filmen, eller filmen upp nytt inför det här avsnittet mm. jag skrattade inte åt det där det men, var snarare, men, så, snarare satt jag där och sa, oh hjärnskada. jo, men, jo men, oh, hjärnskada. Hjärnskada. Varför, men varför det är inte roligt mm. det är för att du sade ja. det med en, med en vuxens ögon och du ser det med liksom mm. ett, men, full, full varselblivning men inte inte notera jag en liknande grej i ettan. må vara att liksom min nostalgi är mycket starkare vad gäller ettan än vad den vad det Men jag reagerar inte på samma sätt då jag är så valde. jag men, <laughs> liksom, men, ja, men han skjuter dem liksom i ballarna med luftjärn. Mm. Ja. Ja. Är det som bättre än att få en i huvudet No. Jag antar att i det ena så finns det större sannolikhet att du fortfarande är vid liv ifall han, man det som ett plus. Han liksom, till exempel det enda som inte hände i med förväntningen mm. att han, han slog i dem i ansiktet med de här målarburkarna som får där. Ska ja. det hänt på riktigt det är ju mycket värre nätäggare sen, du ska förmodligen slå in huvudet. Men, men ta, nu, ta nu tvåan, så efter de där målfärgsburkarna så kom det ett järnrör farande, som jo. slog den båda i huvudet, som sen slängde dem bakåt så att de föll nästan motsvarande en våning, eller en och en halv, om man räknar trappan med, och därefter rullar det där röret ännu ner, och That's... landar på dem någonstans där nere. That's four... Jo. Jag vet, mm, uh, ja, ja. Men, men jag säger bara, liksom, jag, jag behöver inte jämföra, för att igen, formulariskt, våldet mm. måste vara mm. mer, eller det måste vara mer grandiose. Jo, jo, jo men jag märkte att det där våldet, nu när jag såg dem här så nära varandra, så märkte mm. att jag fann ingenting roligt i den här trådans liksom, tror Jag tror inte du, du, du var lite överstimulär för att du sett dem back to back. För, men till exempel, liksom att, mm. jag menar, okej, okay, det här... Mm. Det här kan vara lite svårt att grabba nu då. Men vi måste mm. ju tänka att Home Alone är ja. ju inte en, det är en film som vuxna kan se. Men det är mm. ju inte främst att specifikt att en vuxen publik. Nej. Utan den här filmen är menad för vem, Nikolaj? För barn och möjligen ungdomar. Mm. Så mm. alltså... John Hughes är ju lite, en lite speciell person. Att du är ju inte kanske den första som har ut att men det är ju egentligen bara våldspor. Att i princip så har ju Home Alone råkat ut för samma slags kritik som till exempel Tom och Jerry har dragits med hela mm. tiden. Men, men tvåan råkar ju ut för det mera. Jag tänker på den här Roger Eberts äh, respons då mm. han gav den bara två kärnor av fyra och ansåg ja, ja. att det voldde när det nådde den nivån att det skrattar inte längre för att, så att säga, publiken sitter och funderar att oh, vilka vi kan där. Jo men det är därför att också för att Joe Pesci och Daniel Stern är ju ganska charmiga att de är ju visst? den typen av visst? Det... Okej, Joe Pesci är ju liksom han är ju typ ett steg från att liksom faktiskt svära på riktigt men jag tror att ja. Joe Pesci som Marv i den här filmen är ungefär så nära man kommer att göra Joe Pesci i uh, att ja, alltså han, han var ju, alltså Harry är ju Joe Pesci. Vad sa jag? Sade jag sa Marv. Ja, förlåt ja. mig, uh, Harry. Ja. Uh, men, men, att, um, men att liksom, jag, jag ska försöka, för, för jag vill försöka bara analysera mm. mentaliteten, nödvändigtvis bakom John Hughes, utan bakom... Mm. Kanske hur man skulle se den här filmen. Right? Mm. Så att, um, den kom ju. Jag tror första kom ut. 90. yes. Och jag tror tvåan kom ut. Just 92. Det gjorde det. Och det var väl båda som, till jul. Det var tanken att de skulle båda vara i mm. julfilmer. Um, ja. Så att grejerna. När, när du ser den här filmen. Idag, och mm. ni, 92. Eller 90. Så var jag 7. Och 92. Mm. Så, no, så var jag nio. Alla som kan. Ja, mm. yeah, Big shock. Ja. woo, I was alive. No, men, anyway. Um, så. So, det var väl kanske inte exakt vi såg dem. Vi såg väl kanske de ett år senare. för att så var det på den tiden i Finland. Ni kom ju som mm. nya filmer mm. innan foten. Uh, mm. Men anyway. Vi säger vi var runt. Mellan 10 och tolv. Och när mm -hmm. vi såg Home Alone så den var ju hill som ungdomarna säger. Um, men jag tror den var hilarious därför att för det första, mm. man accepterar vissa saker när man är som 10-12. Man ja. accepterar att visst kan det finnas uh, kölpads i kloakerna som bekämpar ondska och pizza mm. Eller visst så kan ja. det finnas römokar som äter svampar och döda saker och hoppa på ja. dem och, och så ja. vidare. Så varför ja. inte? Uh, därför att när man, ser, liksom, när man ser när man ser Home Alone redan, för att, mm. jag menar om vi tänker ända tills ska vi säga Kevin interagerar med The Wet Bandits mm. så, så det här är egentligen en film okej, om vi annars okay, säger rätt först, det är en film mm. om ensamhet right? Den är, ja. är en film om att liksom hur kopar du med att vara annorlunda, hur kopar du med att mm. liksom inte ha någon och kanske mm. lite att kanske lärdomen här att visst behöver du någon så här. men mm. samtidigt ja. är det liksom en sån här jag tror att uh, litteraturätare skulle kalla liksom en sån där maturity tale att liksom det visar egentligen att en person som målas som inkompetent och hjälplös egentligen är väldigt kapabel mm. um, ja. men när vi träffar Wet så så börjar det hända vissa saker, det är liksom den här skåpet i Narnia om du vill för att mm -hmm. um, Bara redan efter att han har interagerat med dem flera gånger. Och har liksom, han har yeah. skjutit dem i, i liksom, körna. Och han har liksom kastat sten på dem och håller på. Så inte mm -hmm. händer någonting värre än att uh, Daniel Stern skriker i falset. Och Joe Pesci håller sig där och han senast träffar. Mm. Så då tror jag med liksom sitt elva års intellekt. att man går att okej, okay, eftersom det här är en film och det är inte på riktigt, så händer det här. Därför är det roligt. Därför att de kan ta hur mycket stryk som helst, men de far inte i sjukhuset. Kevin är inte mm. en galen psykopat, utan han försöker försvara det mm. hemma. Liksom, det är fan okej. Okay. Och Eftersom mm. vi på något vis får lov att som skratta åt det här drivna våld, där, så blir det roligt. Eftersom vi inte har de här vuxna filterna, är du, att, liksom att mm. du kanske inte riktigt, nödvändigtvis vet vem Joe Pesci eller Daniel Stern eller har sett yeah. andra grejer. Vi kanske vet hur det är att liksom få på käften och så här. Så då kan vi mm. då har vi, som mer, då har vi då inbjuds i mer att säga hur man är i att den här lilla pojken är istar, De här vuxna männen genom att sätta ut läksaker som de trampar på och barfota. Och att yeah. dem, så då blir det roligt. På samma sätt som när man ser tvåan så blir det liksom till exempel min favorit scen. Det finns två scener som egentligen är helt mm. våldsratärda som jag än i denna dag tycker är jävligt roliga i Homelon 2. Okay. Den ena är mm. därför att den är kreativ. Den är såna här gammal Warner Brothers Acme-band kreativ. Att du har Joe Pesci som försöker ta sig in genom mm. den. Han lät yeah. efter flera dörrar än så vi vet att han försöker hitta ett kraftigt sätt att komma in förbi alla fällor. Ja. han är jätteförsiktig och han tar sig in och han tänder lampor och lampor. Sista han väldigt dog att jag inte någonting. Och så kommer det en sån där elkastare som tänder el på luvan hans. han är helt på och skriker. Och så släter så han efter vatten och kranar av Och naturligtvis går han mm. till närmaste vattengrejer Upp där på väsa ja. stororna där. Boom! Ja. Att mm -hmm. det är liksom... Jag tror om, om vi säger fysisk humor scener i om vi filmer de senaste 20-25 åren. Den är ganska hög. Därför att det är väldigt kreativ scen. För man förstår hela Joe Peschis tankeförlopp. Samtidigt som man förstår mm. hur briljant karaktären kan har fundera ut allt det här i, för, i förväg. Uh, så det ger kredit till båda typerna. Den andra grejen är egentligen bara en som så är är stern en karaktäraktig grej att i något skedde så i något sätt innan så faller han ner mega -hålet i det där megahålet i golvet ja. och sen så vandrar han runt för att bryggen typ, är helt vikt helvetet helvete och med väldigt ja. tydligt snap så vikar han upp det igen och sen, och sen hamnar han och så är uppåt och sen mm. utvisar han i wow what a hole, det är någonting som är väldigt roligt med det där för att det kommer den här ja. helt skulle säga orelaterade fascinationen för oj shit jag faktiskt ner där det är jätteroligt, ja. men bara båda relaterat till våld, jag tror liksom att om man kan mm. som säga bortom det här att det här är brutalt eller det här är grymt så är det faktiskt roligt men jag är det första som poängterar ut att jag alltså Howard Hughes eller ska jag säga, Howard Hughes? John Hughes så skapar ju nog någonting mm. av en niche här som ingen har gjort för det. Och som ingen har försökt göra efter därför att det här att Ska vi säga unga Barn skadar vuxna för komisk effekt Det är kanske lite svårt att sälja Ja mm, no, no, Alltså Något sant Om man då bortser från det här Inte så är det att, Till uppföljare till den här filmen Så att <laughs> inom den där franchisen så hade ju, hade ju Clark Ford, att, men ja, Som jag förstod så John Hughes ja. skrev väl trän och, Men efter, efter det så har han inte haft väl Någonting att göra med det hela Han hade väl någonting att göra med det här Hur mycket av ja. de sen som tog det sen Eller hur mycket mm. av dess slutprodukten slutprodukter Som var hans sen Och sen, och sen och så väl ja. ingen någonting att göra med Med fyran. Alltså av no. original no. casten Eller or någonting alls Men det men finns men ju till kom inte i trean heller Såvitt jag vet mm, Jag tror att några mm. Eller någon var med i fyra Men jag Just minns det. inte För jag försöker förtränga yeah. Ja, men, ja. Mm. Men, men Jag vet ju till exempel att fans runt om i världen alltså. För att Home Alone Blev ju ändå en sån, sån grej Jag vet att det finns mm. Någon sån där sajt där typ Alla som ligger hom och med, och det finns sådana där grejer du kan göra att om du reser i New York. ska du gå till sådana här ställen. Mm. Så ska du som ta bilder och visa liksom att här har jag satt en fälla till The Wet Bandits eller någonting. Eller the sticky bandits, eller. Yeah. Mm. Uh, och ja, såna där grejer. <laughs> men mm. men jag men, men hela den här långa monologen var bara för... jag ville diskutera det här. Mm. det här våldet som du framhöll mm -hmm. Därför att jag tror ja. att det är, det är inte meningen att man ska säga på det och liksom på något vis värdera att okej okay, men han blev han på huvudet en 20 mm. och nu fick han typ ut ena tandenslagen men det är väl en femma mm. utan mm -hmm. jag tror man ska säga på det mer som att hur är det narrativt passande mm. att kanske ja. finns det nog sällan där de överdriver men jag tror det liksom är för det är ju sen en sak att jo, man ska kanske inte titta på filmen med en sån här mindset. Men det säger ju någonting då filmen för ens tankar till en sån här gradering. Då filmen liksom väcker den här reaktionen mm. hos mig tänker jag bara. Så det säger ju någonting om att då har den, åtminstone för mig så har inte den där filmen liksom lyckats hålla den där. Liksom hålla så att säga, det här våldet till exempel på en, sån, på en sån nivå att, att jag skulle kunna liksom helt placera det åt sidan och tänka liksom att det att liksom får komedic effekt för ta nu mm. den här scenen där, där de drar ner för det här repe mm. då, på utsidan av byggnaden och jo. Kevin tänder eld på det eftersom han har doppat det i kerosin eller olja då, mm. i förväg och sen jo. när de faller och de faller genom byggnadskonstruktionerna mm. och, och ner på betong betongyta. Jo. Och visserligen, ju man ser ju direkt att, så att, se att ingenting desto allvarligare händer med dem utan att det är liksom en stor förnedring för dem. Men ändå så sitter man där liksom att det där är fucking fjärde våningen de faller ja, ifrån. Men ta till exempel då ettan mm. där de föll från en motsvarighet av andra lätten andravåningen. Det är från andra ja. våningen det klättrar ut på det där repet. Och där så att säga så, där reagerar jag inte på det för att det blir ju inte ett rakt fall utan det blir ju en så att säga att de svingar med det där repet. Mm -hmm. och, och där reagerar jag mer och som att ha hatigt och som att så att säga vad fånigt. Mm -hmm. men, men, men så att säga skratte fastnar i min hals okay. flera gånger under tån. Okej, okay, men Okej, okay, om vi sätter det så här då. Uh, mm. För att du vet vad jag tycker om filmer. Där man som saker bara händer om man bryr sig om att förklara någonting. Utan ja. man som tittare själv måste försöka fundera ut för mm. någonting är som det. Okay? Ja, du gillar det jättemycket. Jo, det är min absolut sak mm. att göra. Mm. Uh, när jag går på film vill jag arbeta. Men, ja. men tänk så här nu då. Uh, om, mm. om någon faller nu då, säg. Och ett räp mellan andra våningen. Eller inte var det andra våningen. Det var, skitökt, det där huset. Det var nästan fjärde våningen där. Och den mm. linan till den där trädkojan. Som man sen kapar och så faller de. Ja. Jag tror de ja. faller på marken. så tror de slår i väggen och sen faller de. Jo. Jo precis. Så. Uh, liksom. Att de gör det. Vad säger det åt dig? Vad är liksom din vuxna värdering. Av det som händer där. För jag, kan säga vuxna att, för, värdering. Ja, för jag kan säga att det är ett att minne är att okay, mm. det där ser smärtsamt ut. Men mm. de ja. får från den här varningen, jag tror inte det var så där jättelångt i marken, slog ändå mm. i väggen. Så ja. det gjorde säkert jättehårt, men de bröt ingenting. Ja. Är det någon rundad ja. din värdering uh, Ja, ungefär. Ja. Men är det inte ganska grymt alltså visserligen är det ja. men, men så att jag inte säger att jag har en specifik liksom, logisk men, men jag har en point med det här det var, ja. det var, det var en retorisk mm. fråga mer än ja. någonting annat okay. um, mm. för att liksom, det säger åt mig att, liksom att fuck de, de behövde ju inte ha som, svinga mot väggen heller, de ska kunna falla rakt ner det skulle jag kunna bli mm. ryggraden ja. eller nackacknäxen eller ja. någonting ja, i ja. satan vilken tur ja. att de får i väggen Och glädna där mm -hmm. Ska jag kanske tänka ja. okay. Nu tar du den här samma scenen du beskrev De är uppe högt i det här mm. Den här brännoljan så flammar upp Och liksom de ja. kommer ingenstans Så de faller ner De faller ner mm. Jättelångt, ner är en jätteutdragen ja. scen Och ja. sen så ser man Hur de farar de allra konstruktionerna Bara flyga shit Och till sist hand ja. till när de ligger där nära Och de är helt okej okay, Utan de grinar lite illa hos Ja, och därefter kommer ju dina mål, mål. Ja, och sen det bara ramlar sig hit över dem. Ja. No! <laughs> uh, men, vad säger det då dig med den vuxnas intellekt? Den vuxnas intellekt borde ju egentligen säga alltså, med tanke på vad som händer så borde det ju säga liksom att, är äh, död. Exakt. Ja. Så, så, så vad säger det dig rent förnuftigt om den här filmen du just såg? Alltså i princip att det är ju fullstänkt orealistiskt. Ja. Så det betyder mm. att liksom att du kanske inte ska ta det här så allvarligt, att du kan Nej, du kan du har jag... du har kartlagt sånt av det här. Det jag säger, ja, liksom, att alltså för, för, du, för du säger, ja men för du säger, mm. att våldet är en som hemma två är så grovt mm. eller som så högt att du inte för att njuta av det. Du ser den komiska effekten. Jag säger att det är tvärtom. Det faktum att våldet i kanske ensam hemma är mer realistiskt. Eller skulle säga trovärdigt. Så gör det mer mm. brutalt. Det faktum att det är mer överdrivet i tvåan. gör att Jag kan ta mer avstånd mm. till det. Och sitta. Hahaha. Han liksom tänder på hela skallen. Och sen exploderar allting. För jag vet ju att liksom skulle det där hända på riktigt. Skulle det bara finnas slarv och kvar. Så att det. Mm. Vet du det, är liksom, det, det var en föreläsare en, från Australien en gång som talade om music power and violence. Uh, han mm. använde och uh, han använde ett uttryck eller det var egentligen jag, låter det som jag skryter. Han, han beskrev en sak om soldater i som krigar mm. som använde musik för att koppla bort sig från det de gjorde. Och sen skrev ja. jag en inlämningsuppgift eller en debatt, jag minns i vilket, så skrev jag att liksom immersion through detachment och så tyckte han att, det vill säga immersion genom avståndstagande mm. han tyckte det var en jättebra citat och frågade om man fick använda, och så sa jag jo, jag vet att han bara liksom strök mitt ego men jag, jag tyckte det var bra Bruce Johnson hette han by the way, shout out mm. um, men, men det är samma sak uh, till exempel hade du, du någonsin sett den här är serien Spartacus som kom för några ja. år sedan Ja. Och, det är ju många som är klara av den så är den därför att den är otroligt blodig och våldsam men våldet mm -hmm. där är väldigt stil stiliserat och överdrivet ja det, och, det är det att, jo. och att jag tror det är så därför att man ska inte fokusera på det utan man ska som, genom att göra det överdrivet så gör de det svåra att som, ta helt på allvar så man kan fokusera mer på storin och liksom det de försöker bygga där och jag tror det är lite samma sak här ja. inte i den nivån men jag tror att Hej, vi, vi gör det här jätte over the top nu. Därför är det okej okay att skratta av det här. Den julfilm där folk är lite tokiga. Joe Pesci och Daniel Stern, bara de mysigaste skurkarna ever, you guys. Därför. Mm. Tror jag. Mm. Ja. Jag kan inte alltså igen utgå från min personliga upplevelse, så kan jag inte helt hålla med om det där. För att det, det skulle liksom, som jag sa, det inte finns det en specifik logik bakom min tanke där, inte för att, eller min reaktion. Som andra jag, ord, så jag hör vad du är. säger, men jag tycker så här. Ja, ja, alltså som alltså med den här filmen, liksom min ja. tanke att varför jag gillar Home Alone 1 bättre än Home Alone 2, det är fullständigt baserat på en emotionell reaktion som jag har haft då jag har i ja. här filmen. Ja, jag hör att du redan har spänt på, ja. på dig den där vaginan jag gav dig i julklapp. Jag är den passar. Ja, precis. Och för, att, för jag ser igen att den där, liksom, just den här det överdrivna i det där så jag tycker att samtidigt tog det bort den så det lite det gick så över mm. det där våldet, att jag tyckte det att det var inte det var liksom det var inte roligt men när det känns som att det, det känns som, där... som att det blev osäkta det blev buskis av det ok men du men jag jag beskriver det tog det över mig okay. men men du beskriver det där våldet nu då som är så grymt mm. i Homolom var mycket vi ska, vi ska lämna det här nu snart för vi måste gå mm. vidare till ja. någonting annat men kan du nämna någon scen då som för att lämpa ditt, ditt känsliga sinne för att, för att, för, sinne. Mm. För att försöka fundera fundera vilken scen i Home Alone 2 så att jag liksom att uh, för att jag tänker som att av alla typ scener som jag hade som Home Alone 1 och 2 det finns inga ja. andra Home Alone, 2, Home Alone filmer för mig så var det förmodligen att mm -hmm. de blev skjutna i ballarna. Därför att väl well, jag är man mm -hmm. och jag liksom där hojts um, yeah. um, mm -hmm. ja. ja. Och så var det ju när, när han blev skjuten med den där, äh, fick den där tråden i Arsla, liksom Det, där, det är ju som jättestor syn och liksom rakt in i, i kroppen. Liksom, that, that's gonna be a motherfucker as well alltså försök att alltså, vilken vilken vilken sak vad det som du det andra alltså. så alltså, han, han hade ju någon sån tabuk. där grej han hade ju någon sån där typ som nålstiftare. Som ja. först så först four thighs ah, och sen ah, det... som, var, som var genom on the swear on Ja. Jo, men det är ju tvåan, ja. ja. Det är tvåan. Det är tvåan. Yes. Och sen blir det... sist skjuten i nesan med ja. den där när han sjunker ner på knä. Yes, right, det är tvåan. No, Okej, okay. det, det var en liten tid sedan jag såg dem. Men det var det är de enda som jag kan återkalla nu i minnet som var riktigt sådär att ooooh, uh, ajajajaj. Aj, aj. Ja. Alla de andra ja. föll liksom i som att oh, that's so silly. Mm. Typ. Ja. ja. Alltså för mig så den scenen som tar mig mest emot av de där så är äh, det här scenen med tegelstenarna. Mm. där han, han kastar den och Marv träffas då fyra gånger sammanlagt och det är liksom alltså, jag, jag måste säga att alltså Daniel Stern gör ju det jättebra mm. det där. alltså definitivt, alltså, jag kan inte klaga på, på liksom, varken liksom Joe Pesci eller Daniel Sterns rollprestation jag tycker att det, gör, det gör sig riktigt bra där och, men, men alltså det där det liksom märkena som det lämnar efter det är där liksom hackerna i hans mm. panna Äh, och sen oså just den där, där, där reaktionen att han så han just där han just där reaktionen att han så han mer och mer liksom i princip tappar sin sånt ja. som liksom, talförmåga för att det där ja. som sagt efter som min första tanke är det där liksom att oh järnskada ja. oh järnskada och sen är det så där sen ser han framför mig det liksom att ah så liksom, skallbenen knäcks oh mm. det där så att oh, är så utat träffa näsbenen oh man det är ögafar där mm. att som den och jag vet att jag får säga flashbacks av att jag skulle reagera på den också tidigare. Men som sagt, det kan vara ett planterat minne nu. Okej, okay, men, men vad du var, minns mm. du i ettan, right? din favoritfilm. Ja. Minns du vad som hände när Daniel Stern liksom trycker in huvudet i brevluckan där allra först när de möts där? Ja. Jo. Vad hände? Han, han skjuter honom i pannan med det där giväret. Men tänk om det ska träffa öga? Ja. Eller vad som helst ja. annat. Ja, men om du tittar på det, det lämnar inget märke. Nej, det är det också en detalj det. som jag märkte. Att, så att säga, där, där blev ingen synlig, inget synligt resultat av det att han blev träffad. Han, mm. Det blev ett synligt resultat när han blev träffad av men väl ner. Jo, det är sånt. Men vad du var mm. uh, ja just det här med tegelsterna jag tänker ge dig lite rätt nu att just mm. de här tegelsterna så har ju varit en punkt som många kritiker till just den här En filmen har varit väldigt överens om, att just tegelsterna var grymt um, mm. alltså det var inte så grymt att han kastat tegelsterna utan det var det sättet de gjorde på just att för um, som jag minns var det där att, alltså kanske gjorde Daniel Stern det bara för bra mm. men att han, för han var ju uppenbart helt liksom katatonisk där och att ja. folk reagerar på det här ska säga den här mänskligheten där han låg där han kunde uttrycka mm. sin fas han bara, bara flög stänar ja. och, äh, ja. många, många sa lustigt nog att det var ungefär det där som, som, få, som vissa delar av publiken vände sig mot Kevin Mm. Ja. för att de tyckte att det var för mycket att det skulle med en till mm. uh, ja. eller sen men, att han skulle bli träffad på olika ställen Jo, men å andra sidan liksom, jag menar, uh, för, jag, för jag vill gå från det här vålden, för Jag, mm. jag som harpa jo. på om det för länge men jag ger dig rätt liksom, här, här är min liksom, olivgrän mm. ja. du har rätt Nikolaj det var, det var grymt och det var våldsamt Uh, men jag tänker in på det, för jag har sett mycket mm. våldsammare grejer och jag, jag träpar direkt. Also, att det, här, det här är inte, liksom, Joe Pesci och Daniel Stern är inte nödvändigtvis riktiga människor i den här mm. home alone-universumet. Och att, mm. då kanske vi har någon form av liksom ett oidentifierat, icke-trovärdigt vittne här och att kanske inte exakt så här det går till men det är ju som en sån här, det är lite pippi fantasi för barn mm. att, att mm. inte kan en ung flicka lyfta en häst och inte kan en ja. tioåring av två vuxna män med läksaker och, och lyftgivär, mm. men så här går det um, mm. men vad var det nu jag tänkte säga, jag tänkte säga att så, jag tappade trådor mm. Du tänkte säga att jag hade rätt. Jo, men jag har alltid rätt. <laughs> ja, men, okay. ja, men, låt oss diskutera Donald Trump mm. en sekund så kanske jag kommer på vad jag ska säga. Ah, ja, den, den grejen. Mm. Mm. Han är ju med. Det var, ja. Tydligen var det så jo. viktig sen att han har casting credit i den här filmen. Alltså det är ju det. Alltså det förbannar mig. Den typen syns som liksom någon sekund där. Mm. Men, men, men det här är ju en, en grej som jag förstod att uh, var ju mer regel uh, vad gäller Donald Trump. Att om det mm. var något filmprojekt som, där de ville använda sig av någonting som hade med honom att göra eller där hans namn var mm. kopplat så, så krävde han att han skulle få någon form av som roll, någon mm. form av deltagande någon cameo ja. och, nu han väl, och nu ägde han väl just det här Plaza Hotel där, uh, jo, no. jo. Då, då när det filmades så var, var det i hans mm. det, så hörde det till hans business men, men vad det var det är ingen som mm. talar om Donald Trump i den här filmen innan well, att han blev <laughs> nah. Mr ja, President ja, Donald Trump Uh, jag tror många som inte yeah. ens att liksom, ja, uh, well, yeah. kanske han ser bekant ut, hur Ja. Yeah. Mm. Men man kan ju bara konstatera att redan 92 var han ju nog väldigt mån om att vara omtalad och vara i fokus. Visst. Visst, ja. Alltså definitivt. Om vi bara då hade vetat. Mm. Kanske Kevin ja. skulle kunna kasta fyra tegelstenar i huvudet på honom. <laughs> eller, eller kanske jag skulle kunna sparka honom i ballarna. <laughs> jag uppräpade gånger. <laughs> <laughs> det verkar ju som oh, de här Trump-barnen hela göra så mycket gott i världen. Ja. Oj, oj, oj, oj. Nej, Okej. Ja, men, men ska, vi, ska vi hoppa förbi så att säga uh, vi Orange-fyrar? <laughs> sure. Vill du diskutera Pennywise? No, jag tänkte att man skulle kunna diskutera Pennywise och man skulle kunna diskutera vad det vad heter han nu? Alltså Cedric. Ja, alltså uh, um, uh, uh, uh, Rob man, Schneider. Ja, Rob Schneider. är det Rob Schneider faktiskt? Det var Rob Schneider. Okay. Just så. Ja, mm. så, alltså de två. Och, om vi nu riktigt ska vi så borde vi ju diskutera Dana Ivy också som den här så att säga, kvinnliga receptionisten uh, ja. som också försökte fånga, fånga Kevin, för de utgjorde ju en viss trio där i ett kedje, de här som var ute att, mm. Ja men uh, Rob, Schneider ska... Rob Schneider är Rob Schneider är Rob Schneider det finns ju ingenting ja. värd att säga om Rob Schneider <laughs> uh, Dana Ivy så hon är ju, bara, alltså hon är ju liksom Amerikas var på en suttant för, ja. det, för hon är, hon är, hon är i typ allting hon är. I. Uh, ja. men, men sen har vi Tim Curry. Mm. Ja men alltså han själv showen alltid. Alltså han är så bra. Ja. Han, är, ja, han, han, han, är, han är så jävla alltså, han är så jävla bra. Att det, det är liksom varenda gång man ser Tim Curry i någonting så. Blir man liksom förvånad över liksom vilken range han har. För jag behöver ju. Jag tycker. Jag behöver inte kanske nämna hit För att jag tycker det säger ja. sig själv. Uh, ja. Jag menar här. Det finns en scen. En sån här liksom. Med en sån där montage. Där Kevin. Liksom njuter av livet Helsingfors. Och de gör en. <laughs> de, de gör mm. en, en. En sån här övergång. Från den här. Uh, Tecknade versionen av Dr. Seuss den här grunken, Alltså The Grinch. Mm, och det, ja. Och, och det finns det här Lennars som målar upp på sån direkt över till Tim Curry. Och mm. det är någonting väldigt här, tillfredsställande där att, som att yes Sen och så, mm. uh, jag menar, Tim Curry, liksom man, han har som förmåga att spela de här oddball-karaktärerna just jag mm. tänker på. Uh, the Rocky Horror Picture Show och liksom så här mm. men jag tror det som man gör ja. här att här är han faktiskt på något vis den här conciergen med värdighet han har den här brittiska mm. liksom ja lite den där översikt, snobbiga, snuti liksom mm. Mr. Belvedere karaktären lite ja, uh, ja. Och att, definitivt ja, faktiskt riktigt spot on, tycker jag Mm. Att, nej. Um, jag vet inte liksom för att jag vet inte riktigt om jag har lust att kommentera de andra för att jag vet inte riktigt mm. alltså det, det, det jag skulle vilja kommentera där är att något jag blev underligt medveten om också när jag tittade på tvåan att hur de kvinnliga karaktärer med undantag för den här så att säga park damen då, så att säga alla fåglarna. Uh, de, de, de kvinnor som Kevin har att göra med mm. är ju hemskt på något sätt tydliga. Jag tycker också hans, liksom, hans mor mm. så det här mm. spelas på ett sätt att de blir väldigt chyliga de här karaktärerna. Alltså vissaligen hans mor bryr sig ju Men... i högsta grad om honom. Men jag, Men jag, jag tycker att det var intressant att intressant... Mm? Alltså, okej, okay. Catherine O'Hara, alltså hur, hur, hur liksom säger du någonting i skådespelen eller säger du någonting i karaktären Kate McAllister? Alltså jag tycker nog att det är mera, mera liksom i karaktären. Okej, okay. för, för, för det intrycket får jag inte alls. Det okay. jag får av henne är att hon är ju kanske lite brysk, men å andra sidan, de har ju som typ mm. tusen barn där i huset. Ja. <laughs> Och det är ju ja. som stressat. Och sen så är Kevin som vanligt en, en smuggkant. Så att det är ju ja. som. Jag menar... Och han är han är, han är lite för mycket i tvåan. Det är lite för mycket on top of things. Mm, ja, det kan nog vara. Men jag tror att de kanske måste göra honom sådär. För att annars skulle det här bli en terrorfilm. För att om han var mm. osäker och liksom lite för introvert om han bara gick runt där och var autistisk i New York så då skulle det ju inte kanske vara så bra film för att han måste ju mm. kanske lite vara som så här: Pippi kommer till stan om, det ska, ja. om inte barnen men, ska börja gråta ja. till så långt men, men, men jag tänker att det skulle kunna minska till exempel lite på den där hans där titta, titta in i skärmen och göra den där liksom en sån wink och sånt att, för det, det, det var ju som liksom, jag tycker att de gjorde det lite väl Ofta i två år. Jo, men det Den måste man göra för av... barnen. För, att, för att liksom är just det där, att liksom, annars så säger man ju att barnen att, liksom, att det här är ju hemskt. Att det, vi vill ju inte säga en skräckfilm för barn. Vi vill ju säga en, att om man inte är on top of things så är det ju terror. Det, är ju som, det måste ju nästan det Men men Men det, fin det finns ju olika grader av att vara liksom on top of things. Jo, men jag det, tror det att... är ju liksom. Men jag tror nog att liksom du, du är liksom kanske lite för vuxen. där Du måste, du måste säga liksom att du ser på dem med vuxna ögon men du måste se på dem med barns ögon. Därför det är inte en barnfilm men det är liksom en, en, en film som är specifikt lämnad för en yngre publik. Och för att de ska känna sig trygga. För det är meningen att de ska skratta, inte att de ska gråta. Så, därför, ja. så de måste ju liksom lite göra för att men, för, för, och men och det finns många saker med homa Alltså okay, om vi vill se mm. vuxet på det. Okay. Hur löser du HOMA-lån? No, du går och hittar en riktig telefon och så ringer du till polisen. Mm. Bam, I mm. solved the plot. That's jo, it. jo. The alltså jag, jag håller helt och hållet med om det. Så att jag inte kan man applicera så att säga fullständigt så att säga, riktiga världens logik på den här. För, för där, är ju liksom, där är ju så många liksom, glaring plotholes, både liksom i ettan och tvåan. Det, det liksom, och det är så mycket antaganden om att, men varför skulle de släppa liksom, ett barn? Varför skulle inte liksom, någon redan stoppa honom vi liksom, flyger Inte skulle han ha fått flyga om de inte, inte skulle de liksom bara ha låtit honom peka ut att det ah, där är min pappa, utan att gå fram och kolla liksom, att, hej, är det här er son? Det, har det finns ju en massa ja, saker. Men, men det är just det här att liksom man måste spela på liksom The suspense and disbelief mm. för att om du inte visst, tror att det här visst. skulle kunna hända så då, då well that's ja. the movie att då, då, ja. det, det är ingen vits vad som ja. Samma mm. sak att, liksom att om du jag menar vi vet att du om du var i Kevins Kevin mm. så skulle du först pissa ja. när dig och sen skulle du gråta och sen skulle du fly ja. i famnen på närmaste vuxen. Ja, för att det är så som normala barn gör men vi mm. måste bara anta att Kevin är liksom lite übermänsklig så att han bara gör den här saken för Gitsen Shigols att och att ja. därför så det, och därför oss på samma sätt som av bolla överdrivet så har vi liksom lite mm. Vi har lovat tycker, att tycka att det här är ja. roligt, fast det är, mm. är det hemskt, men det är roligt, fast ja. det är hemskt, men det är också ja. roligt. Jo jo, jo men, det, men det lär ju ändå ut så att, säga, att det, det är så att säga att du kan vara ensam fast du är bland liksom, hundratals tusentals människor. Vilket den här, jag tycker att tvåan ändå för fram på ett väldigt bra sätt. Mm. Att, så att säga att så liksom ingen kunde bry sig mindre om Kevin när han mm. rör sig ute på gatorna egentligen. Okej, okay. men, men tillbaka till Catherine O'Hara mm. som Kate McCallace. Ja. Um, No, also, jag tycker inte att hon är kylig. Jag tycker att hon beter sig mm. exakt som jag skulle bete mig. Bara, jag skulle förmodligen mm. ha, liksom, ge unga näckor och stryk. Jag liksom, yeah. kan sluta en fitta nu på jul. Det är jul och yeah. du bara ett gapande hål mitt i allting. Shut up. Mm. Uh, men jag om du sa de andra karaktärerna. No, jag, jag tänker ju på um, liksom, okay, nu då Brenda Fricker. För att Kevin har ju en sån här igen det Formula AI:s för att i förra filmen var det ju den här gamla gubben med kyffeln. Ja. och den här gången den här ja. hemska duvtanten då. Um, mm. no, Liksom så, sett en, en, en irländsk uh, karaktär där. Och så har mm. du liksom den här varma, uh, ska vi säga mummon, eller vem jag ska kalla henne. Mm. För, ja. um, att, hon, är ju en, hon är ju en varm karaktär. Uh, mm. de, här, de här ohängda McAllister-syskonen, så de är ju egentligen bara mm. där för att vara antagonister till Kevin. Ja. Allt, allt från ja. Buzz till uh, ja, Megan eller vad hon nu heter. Och liksom. mm. och, um, jag, vet, jag tror inte det är någon av deras jobbat på något vis vara varm. För att ja. det, måste, det måste ju finnas den här polariseringen för annars så finns det som ingen orsak ja. att varför lämnar din underbara ja. familj och vill vara mm. fira jul själv mm. vad du för psyko? Mm. Och... Jag tänkte mera på de vuxna mm. inom karaktärerna som man annars möter alltså de är så att säga kanske först och främst den här dina Ivies mm. mm. äh, Det är ju hennes jobb man säger ju riktigt att hon måste, mm. som, hon måste anstränga fram ett lärande när Kevin kommer ja. <laughs> och det är ju ja. perfekt på samma sätt som att hon vill ja. inte vara trevlig för hon är. Ja. Jag får inte sig mm. fitta någon ra. Hon är en balvante. Um, ja, ja, precis. Ja. Men, men, men så tänker man på den här som jobbar vid informationsdisken på flygfältet också. Mm. Som i princip liksom att du, du ser ett barn som verkar, verkar smått chockerat och är bara så där, liksom att. Oh. Are you alright? Med liksom den monotonaste av röster. Och sen när han vandrar, vandrar backar därifrån, så är det bara så. Are you alright? Med samma monotona ton. Och sen liksom, nothing men, more. Ja, sen, men, men sen så kommer ju, jag misstundrar honom om den annan men sen kommer ju en och de följer honom fucking in på planen Och liksom väntar ja, till... Det, som... det här är när han har av planet. När han kommer dit och av. får reda på att shit att han är i New York istället för i Florida. Ah, ja. När han stiger av och så står han där och tittar att vad är det här? Han går och frågar att var är jag? Och då säger och, att, ja, jag att jag är New York. Minns, och då är han för, liksom shit. För jag minns bara den där motparten att, att han går med någon flygvärdinnar som läder in honom på planer. Och väntar tills han jo. hittar sin familj och sen säger have a merry christmas. Och... Jo, jo, alltså det precis. Men det är ju, men där igen så att säga om man tänker... Det är ju den scenen där de, de liksom släpper det med det att han bara pekar att ser du min pappa är där. Mm. Så, okay. men, men jo, alltså där följer de. Där är det ju måna om att, hej, att liksom, få honom med på mm. planen, absolut. Ja, ja, Nå, ja. Nå, det jag tänkte säga var att, äm, mm. att med undantag äh, för liksom Brenda Fricker, då alltså den här ja äh, <laughs> uh, så uh, så har du ju liksom den här uh, gubben liksom Duncans Toy Chest mm. uh, och uh, ja, ja, ja alltså Kevin har någon sån där jag, jag vet att det är liksom det är väl för att få den här värmen och den här julvärmen i familjen men han är ju som om de ska ha sagt i slutändan att by the way så, så, så liksom är Eddie Bracken jultomten. Hella, hela grejen med Danken att han är jultomten. Mm. Då ska jag ha sagt, ja det såg jag direkt. För han är ju ja. nog som den snällaste, goaste gubben mitt i alltså, ja. vinterjulruschen där och liksom. Ja. Och liksom ja, plus, att, plus att han gör ju en sån disappearing act. Ja. Där. Så, efter att han ger den där. Do wanna well, you see, everything in the Duncan Christmas chest goes to the children's hospital, you see. Mm, mm. Turtle doves. <laughs> <Yeah. laughs> French <laughs> <laughs> forever. Why <laughs> <laughs> do <laughs> Ma you think it's Sean Connery who should play that role? You see, if, if he pulls out a knife, you pull out a gun. <laughs> so you, you take these turtle doves and you throw them, you throw them in his face. <laughs> right in the ear, in the eye. <laughs> Then stab <laughs> and then you stabs them out and you give your wife a good slap as well. <laughs> It's Christmas after all. Jag tror allting blir lite bättre med Sean Connery. Jag <laughs> tror so. det också. Kanske Sean Connery i rollen av Kevin. Varför inte Sean Connery i rollen av Trump? <laughs> yes, uh, I I I I am the Donald, yes. I I I I, I shout racism like nobody's business. Yes. Don't don't come into my country, it's your country, and we have a wall and fuck off and stuff. I I'm I'm Sean, I mean Donald Trump, yes. And I also slapped my wife, that's why she left me and took all my money Um but uh, mm. that's okay. But there's not an Yeah. So I know. Um uh, mm. Ja, jag undrar, vad finns det, det med att säga om de här filmerna? Jag, jag tyckte att vi, det är ju nu en tjusett, så vi borde kommentera någonting om jul, kanske. Men det är ju jul i filmen. Uh, ja. Men Nikolaj logik, så men... allting är ju julfilm. Ja. Transformers var en julfilm. Oj, Simus Prime förvandlas till en jag roll out men jag tänker inte göra det för det är jul så jag tänker vara, vara lite snällare okay. men, alltså, jag, jag, tycker att den, jag tycker att åtminstone när det som liksom ettan så tycker jag att det, det framför just det där vad ska vi säga, det där uh, vikten av att alla skulle vara samlade mm. så, liksom, och, den där, och jag tycker att det, det är ju en bra på nåt sätt den här liksom, just roadtrippen som den här Kevins mamma då, äh, gör, till mm. exempel i ettan. Där hon ju träffar då bortgången bortgångna John Candy mm. som, som den för den där så att säga, obskyra polkabändet. Det är ju nog ganska roligt att nånstans där i bilarna, pepe om man riktigt säger att... Ja, jag nog nära och, <Aaron laughs> och döda någon. Godcard, det ska ni prova, ska ni prova. <laughs> ja, men ja. menanta mm. har det har en point då, när de sitter där i bilen och börjar berätta om ja. att att ja. Ingen har band med barn medlemmar kan vara med sina familjer då. Och... och ingen av dem är perfekt. Ja. Liksom just där för att när eftersom hon så mycket beskyllar sig själv för att Herregud att vad hon gjort. Att hon och och göra det där. Hope nobody writes a book about them <laughs> men, men, men att John Candy hade ju det där, om vi ska komma till John Candy. John Candy hade ju mm. det där um, liksom sårbara i sig. Att han kunde vara väldigt ja. rolig. Men han kunde vara som han, kunde, som, han hade som alltså Han var själv egentligen. Jag. Alltså, han, han var sårbar och det syntes. Ja. Mm. Jag vet till exempel att anledningen var för um, just den här John Hughes- övertala uh, uh, no, whatever his name, Columbus alltså den här som regissär Chris Columbus alltså mm. yeah. uh, varför då han skulle just ha Macaulay Culkin i mm. ja, det här som hemma så var det för att han hade han hade had, had redan sett vad han kunde göra i Uncle Buck Uncle Buck var ju en till mm. sån, här, sån här film uh, som, som John Hughes gjorde med just John Candy där John Candy spelar huvudrollen Ja just så. Ja, okej. Okay. Men äh, jo. vad mm. som sagt det, det det är intressant för att man har sitt båda. Mm. Men du vet så, så att liksom, mm. just John Candy och uh, Catherine O'Hara så de de känner varandra ganska bra. Okej. Nej, så jag är alls insatt i, i deras okej, okay, no, men är du, den är du känner du till Second City? Mm, no, inte så direkt, eller nej, inte på direkten okej, men Second City så var en sån här äm, teatergrupp äh, de, de fanns väl främst i liksom Chicago äh, men de hade då äh, de hade då en ganska väl etablerad trupp i Toronto Kanada. Ja. Och det är ganska många Saturday Night Live-typer som kommer därifrån. Uh, mm. Och just till exempel John Candy, Catherine O'Hara. Uh, det finns många andra som hörde det. Till exempel Bill Murray. Uh, yeah. Som ju som liksom som hade väldigt starkt arbetat med just de här typerna. Jag menar, de här gick ju vidare sen och började liksom göra Blues Brothers och shit. Ja. Mm. Um, men att Men att Där var det två kanadensare Som kom från ungefär samma komiska bakgrund Som satt där i bilen och mm -hmm. som spelade mot varandra Ja Så att ja Jag bara vill säga mm -hmm. det att de, Det var förmodligen inte ja. första gången de man suttit och spela av varandra Ja Just så ja. Mm. Så nu är du det mm. Ja tack Ja det är utbildad. <laughs> ja, ja, jag tänkte um, den här uh, för, varför undflyr hans namn? Med? Han heter ju den här andra delen av Blues Brothers. Alltså um, Belushi? Nej, inte ne, Belushi utan den acroid. Ja. Han okay. var ju en yeah. second city kanadanser. Kind of Just så. So. Ja. Så då som det finns många av de här, skulle vi säga, 80 90 tals hittarna. Som har lyckats mm. att tacka just för som Kanadas Second City. Ja. Mm. Så det vill jag säga. Ja, mm. Det är bildande på den, mina damer och herrar. Ja, mm. absolut. Ja. På tal om det, liksom de här kända franchiserna så att det som var, det hade ju. Det fanns ju ett sådant här uh, uttryck, att liksom home alone-filmer, för en ganska lång mm. tid i Hollywood. Ja. Ja, bad, bad vad var det syftar på? Mm. Nej, jag ja, det blir svårt för mig att nu formulera någon tanke där. Okej, okay. uh, det, det var att, så, att det filmen var så dålig att det kändes som en fyra tegelstenar i ansiktet. Uh. <låd> <laughs> jag, jag skulle vilja att det finns ett sånt uttryck för det appliceras på minst den hälften av alla <laughs> filmer jag ser på bio idag Nä, det var, det var ett, ett uttryck som kom till det för att alltså, Home Alone var ju en sån runaway success att mm. Jo, alltså det var ju först 2011 som den, väl liksom, den rekord som mest liksom lönsamma komedi. Det nu, liksom, komedi live action komedi Ja, uh, mm. det kan mycket väl vara. Men uh, den, jag minns den, alltså, nu minns jag bara siffrorna för den första, men det var ju någon, mm. någon alltså den hade ju typ 13-14 miljoner egentligen. Men sen blev den ju mm. 18 var det, 18 var det. Jo, jo, men den börjar med typ 13-14. Mm. Men ja. sen så fick ja. den uppbursat till 18. Mm. Uh, men innan det var slut så hade den ju dragit in närmare 500 Ja, ja, precis. Så ja, alltså det är ju som 25 gånger growth. Det är som. Mm, ja. Det är som 25 gånger utbetalning. Det är, det är ganska häftigt ja. egentligen. Alltså det, det, ja, definitivt. Men jag tror ju som jag sa liksom att det, alltså det fanns någonting i Home Alone som var uh, unikt och väldigt som mm. så här kändspakt, kanske man får säga. Uh, yeah. för, för att ingen hade försökt göra någonting så här innan. Och ingen har egentligen mm. gjort efter. Så jag tror det är liksom mm. en så grej som man gör en gång. Som att okej, okay, yeah. nu är vi alla överens om att det här är ganska bra. Men jag tror att om någon ska mm. försöka göra en till home alone. Eller någonting som skulle vara som home alone. Så ska alla bara säga att det är shit. Ja, yeah. det mm. kan mycket väl vara så mm. mycket vi har mm. <shrie> mm. men men ja allt, intär, liksom, jag tror att kanske det, om man ändå ska definiera vad för det här är nu julfilmer nu då um, mm. alltså det, det bästa jag kan säga är för att jag vet inte på en intellektuell nivå att det borde hända kring jul båda filmerna men å andra sidan samma sak skulle kunna sägas just om Die Hard och en flertal ja. andra, typ action actionfilmer till och med skräckfilmer. Ja. Men ja. på samma sätt ska jag hävda att till exempel första Gremlinsen Jo, men alltså den, den förekommer ju vanligen tycker jag på listan över julfilmer. Men inte visas den ju nära på lika ofta som just Home Alone och framförallt Nä. Home Alone 2. Nej, det, det gör den inte. Uh, men för mig tror jag bara det är som så här att Home Alone är en sån där film som de vanligen visar till jul. På minst en ett par kanaler. Mm. Och det är en sån där film som att man är att Nå, om inte jag har någonting bättre än kan jag kan se den. Mm. Ja. Men jag tror den film som jag aldrig skuttar ner från hyllan och säga någon annan gång på året. För att... Precis. No, men det känns som lite att no, men What's the point? Det är ju som ja. du säger det motsatta i ansikte. Så att, nej men jag tror att man måste som den där just julstämningen och kanske det säger mycket då jag tycker ja. att gällt i ansikte är för att få ner rätta <laughs> ja, julkänslan men att, ja, ja. Mm. annars känns det inte som om du har fått några presenter Bara <laughs> rakt i ballarna. Thank you. <laughs> uh, ja. inte en julfilm? att våldet gör väl det bättre har jag förstått våld är ju bra det är mm. roligt mm. det är en del av livet eller hur så, mm. Men, så, äh... så, så för, till, alla, till alla lyssnare en god jul och ta åtminstone en tegelsten till ballarna filmerna till ära kasta de sina tegelsten i ballarna Men man måste ju vara kreativ gör någonting nytt med materialet Uh, ja, no, men Nikolaj, uh, vad skulle du göra mm. om du blev lämnad ensam hemma över jul? Vad skulle du göra om du blev lämnad ensam hemma i Tärvik och, och två rådnare kom och skulle stjäla allt från allt feguld? Allt från Ja. Jag skulle, ringa, jag skulle ringa polisen. Ja, men, okay, mm. men, du, men du kan inte ringa polisen för... Telefoner har magiskt försvunnit i världen. Jaha. Ja, så är det. Uh, Okej. Okay. Jag skulle snabba tag fly min till min morbrors morbrors hus och, och be, att, be att han hämtar vapnena. Okej, okay. no, men din morbror är i uh, Rumänien och hälsar på Dracula i hans chateau för att de måste renovera just den här helgen. Just så. No, bara, bara för saken så tar jag fyra till ett stenar och låter dem falla i mitt ansikte. <går> så du går självmord direkt? Så din, ja. ditt, ditt enda instinkt är att ringa någon, gå till morbror och döda mig själv. <skrisa> <sh�> ja. Ja, ja liksom, vi har ju, ju suttit i Home Alone 2, att ingenting händer ju när du tar fyra teglarstenar i humor. Men varför gör du det då? <laughs> Jag vet inte, kanske får bättre För idé. Fyra humor! och måste ju bara skoja ja. till det lite. Jag ska väl topa ja. till det lite nu i jultid. Mm. Ja. Jaha, okej. Okay. Men ja, nå. kanske det är nog dags att betta. Att sätta lite extra cash på hemförsäkringen i år tror jag Möjligen. Ja. köpa en julklapp på sig själv så att säga så, så det är det som du skulle göra om rånarna kom det är ju bra att veta sa han av ingen särskild anledning fundera om man hade några extra stora socker där hemma um, ja jag har skrivit upp fråga vad jag Statt. skulle göra. Nå, men... no, för sakens skull <sighs> Vad skulle Sami göra ifall alla mobiltelefoner och andra telefoner i världen plötsligt är bortblåsta och alla grannar och möjliga familjemedlemmar och andra också är plötsligt borttrollade? och det kommer två hemska rånare när alla datorer är också bortblåsta oj nej men då tror jag inte jag vill läva någon där så du tar också fyra tegelstenar <laughs> nej jag skulle nog göra någonting mer elegant jag skulle förmodligen rigga någon och så här, måla färgsburkan och slå mig upprepade gånger i huvudet så här. <laughs> ja. Just så. det känns här det skönt ut Ja, och sen kan du avsluta med att ropa, kolla, jag är Picasso. Ja, no, men nej, men okej, okay, jag vill läka ja. den här läkaren. Okay, så det mm. finns inga datorer okay. inget internet. Vi glömmer bort Nä. det jag Nu skulle säga att Ron, att hej, kom in och kärl bara. Min dator är borta, har jag ingenting mer av värde. <laughs> Som, Vad vill ni ta min dotter? Oj, nej. No, men här tar du de här propparna Ingen anledning att vara barbarisk. Um, hon skulle göra mm. slut på någon ganska fort, så är inte så roligt. Um, Okej, okay. mm. alltså men jag är ensam, ensam, hemma. Det har ingen annan att bry mig. Nej, ja, precis. Du är riktigt ensam, ensam hemma. Okej. Okay. Hur tar de sig upp på tredje våningen i hyreshuset jag antar jag är då? Eller är jag hemma mm. hos mig i, i Åbo? Nej, ja, du är, du är, du är, du är så att säga hemma hos föräldrarna. Vi kör. Okay. Du är så nära som... Okej, okay, right. mm. Okej, okay, no, Hur tar de sig upp genom den låsta dörren där nära uppför trapporna och sen genom dörren? De har nycklar mm. då? Hur tar oh, yes. de upp den? Ja. Någon det är det, men in kommer de. Okej. Okay. Uh, har jag alltså någonting dyrt som faktiskt är värt att försvara det hemma? För jag vet inte om jag har det med datorn. Ja, bort, det så det. finns det ju bara typ säck med Transformers från 80-talet. Mm. Ja, no, det är, är inte värt nog. Okej, okay, det no, för sakens skull. Så det, men det är den jag måste... De, den får de inte käla då, för den finns... Typ nej, no, den får jag åtminstone inte käla. Okej, okay, no, men det gör det lättare. No, men, um, okay, men jag kan inte gömma säcken om bara säger: oj nej, inte har vi några Transformers här? Nej. No. Jag kan inte gömma den, de skulle hitta den. Nej, no, de vi skulle säga att de skulle hitta den, ja. Okej. Okay. Um, No, um, min första tanke är väl att jag skulle Hitta den klassiska Jag skulle knyta en massa lakan och shit Sätta fast den i I Och sen ska jag skutta ner de där två våningarna Och fly iväg i natten med mina Transformers Medan de tar sig upp Det skulle måla mm. vara mycket ljud Att de skulle ta sig inför sig de döden där Och sen uppdragvåningar Och sen in genom dörren där Så jag tycker jag borde ha mycket tid mm. Så förmodligen det. Är det någonting som hindrar mig ja. från att göra det? Ja, uh, Inte vet jag nu. Annat än en plötslig olycka för comedic-effekt. Okej, okay. så jag faller liksom den här största delen <laughs> med mina Transformers. <laughs> ja, precis. Kan jag i fallet förvandla mina Transformers till <laughs> en fallskärm eller någonting? Um. Mm, nej, egentligen inte för att det, det enda som händer är att när du landar så kommer det transformersen att plötsligt att transformera mer eller mindre, bli en del av dig själv ah. för ha, ha, du har du fallit så hårt på dig så att jag stuck in i dig okej, okay. jag tänkte bara säga att liksom, förlorar den här läken om jag faller mina transformers sen typ krossas sönder mina transformers för jag faller <laughs> på dem, för jag är så tjock <laughs> Ja, så, ja, jag tror nog lite, för det kanske sänker på deras värde. Okay. så jag har liksom sådan en bumblebee och en starscream fast i vardagen, tissen och liksom någon liksom som gått in i. Ja, och vi säger att Optimus Prime är någonstans där solen väldigt sällan skiner. Nej, är liksom att vi får skoja mycket i den här podden. Jag vet att vi inte har så mycket fånga, men nu Optimus Prime får inte vara i anus på liksom, Något decorum tycker jag vi måste hålla. Han är frälsaren av Cybertron och hela den, den supertroniska liksom, rasen. Visa lite respekt, Nikolaj. Kan, kan man ju bara säga vad som helst. ja Okej, okay. no, men någon, någon så här mindre känd robot är uppe ja, i så right? so, Men kan jag fortfarande röra mig efter det här? Det är en sån brutet. No, vi säger lite alla kul på aromen, ja. Okej. Okay. Uh, är, det, är det snö på marken? Har vi för en gång fått en vit jul eller? Vi säger så. Oj nej. Det här är, det här är, ju, en, det här är ju ett julscenario. Okej, okay, no, om det skulle vara en vanlig jul så skulle jag kunna gå ner i shorts för det skulle ungefär ha varit så varmt. Men, jo, äh, men alltså ett julscenario. Ja ja, det här är ju en filmatisk Nej. Ja, en meter snövallar. Just det, no, men jag skulle väl ta mina Transformers-tyngda tissar och liksom otympliga autobåtar uppe i, upp i Mumindalen. Skuttade en av snödriverna, alltså jag antar om jag måste ju vara ärlig nu då i det här scenariot hade jag väl kanske jag räknat ut att det var snö Så det skulle väl inte ha så mycket på mig. Mm. Mm. Men jag skulle väl, jag skulle väl ta väldigt sådär äh, som sårliga hopp framåt i snön försöka som sådär dra säcken efter mig. Um, och uh, ja, jag skulle väl försöka begära logiskt. Alltså vad är det för, vad är det för dag? Um, det, det kommer att vara jul. Julafton. Oj nej, vilken tid på julafton. Uh, nog kväll. Ja. Okej, okay, så det är inte som fyra på dagen. För Ja. Okej, okay, jag tänkte så. Här. Så monster kan du ju inte vara. Okej, okay, men jag sett kalla kan kansen när den ska god. Okej, okay, nu är det bra. Ja, det är inte så stor big deal. Um, jaha, men vad, vad missar jag då? Kan du vissla Johanna? Äh, Nej, okej. Men anyway, jag, det var sådana här saker jag skulle tänka på. Så jag skulle väl gå i säcken. <laughs> kanske gråta lite. Det skulle säkert göra jätteont. Uh, jag vet inte. Alltså... Har jag fått ett intryck om att de här ramarna har bra hörsel? Uh, du, du vet faktiskt inte. Du, du, var ju, du var ju så att säga lite man säga proaktiv i din reaktion, ja. som du redan beskrev. Okay. Du hörde ju där nerifrån. Och du, gjorde ditt, du gjorde ditt svanehopp ut genom fönstret. Jo, nej, det var inte så väl tippat, måste jag säga. Uh, no, men jag tror jag ska försöka jag ska som försöka med sådär röst för det finns som sådär mm. när jag kommer när det finns andra sådär så jag antar att någon skulle vara där så skulle jag ska vara sådär halvhögt, mm. försöka att inte skrika men kanske lite högre något att tala ska jag vara som sådär att hjälp <laughs> hjälp, jag har ronar efter mig och en special edition shockwave uppe we'll i hjälp uh, Kanske jag ska tillägga jag fryser, jag fryser, mm. uh, kanske jag är lite hungrig här i uh, no, Jag ska försöka ta mig upp i huvudvägen. Ska mina fötter mm. förfrus vid det här kädet, för jag har bara strumpor på mig. Eller har jag någon transformers ja. in, in i fötterna? <laughs> Nej, det har du inte. Men de, okay. att jag inte, de är helt förfrusna jag känner men de är nog nära. Okay, men tekniskt sett, om jag har liksom, som penetrerat min kropp med, med liksom en sån handfull transformers på valfria ställen. Så det borde ju tekniskt ja. sett öka liksom, det här blodcirkulationen. För det skulle strömma massa blod till liksom, extremiteterna Så det skulle ju värma ganska bra. Så egentligen tror jag att det skulle börja sätta in någon sån här jag tror att jag skulle drabbas av fross så fort. Så jag skulle säkert länka dit i huvudvägen. Och hoppas att det inte kommer någon bil. Alltså vad är det för väder? Snöar det mycket? Är det stormar? Är det lugnt? Och ja, det, det, det, det är ett ymligt snöfall. Det ett lugnt snöfall. Okej, okay, men det kanske fungerar. Okej, okay, vad är det var? Om det är mycket snö. Alltså, okej. Okay, därifrån jag är nu. Så tror jag det skulle vara ungefär... 500 meter fågelvägen kanske till polishuset mm -hmm. um, tror du jag skulle som förfrysa någonting innan jag skulle komma dit för, jag, för annars så kanske jag ska försöka ta mig dit det låter ganska logiskt men om jag ska förfrysa någonting så har jag en bättre i det okej, okay. no, alltså no, finns det ju en risk om man förfryser sig på den vägen ja, För i okay. de här så det är ju ganska kallt i de här som riktigt traditionella klyschiga jul det är ju det uh, okej okay. no, mm. alltså, så det är mycket snö i mitt snöfall jag tror att jag ska kanske försöka som gräv ner mig när du är i, um, närmaste diken kasta yeah. massa snö på och ska försöka mm. packa den lite och så skulle den här jag isolerar Jo, men jag tror med den här frenetiska värmen jag har skulle den kanske smälta lite och sen så skulle det ändå som stäna så jag tror det skulle hålla in ganska mycket värme som mm. jag skulle som ligga där och bara som andas tungt kanske 20-25 minuter så då skulle säkert de där rånarna ha farig om de inte kunde följa mm. liksom något blodspår eller någonting i, i snön och sådär ja. och, plus att jag tror det skulle vara helt var jävligt mycket arbete för dem att gräva upp mig ur det där jag skulle säkert bara om jag som håller mig ner långt nog skulle det vara jättesvårt. Så att, uh, ja, det skulle vara, det skulle vara ganska bra i det, tror jag. Uh, Okej. Okay. Ja, jag skulle göra det. Jag skulle, som mm. sätt, som, jag skulle säga transforma säcken där och ska försöka kasta mig så mycket snö bara kan packa den mm. lite. Så försöka ha lyfthål kanske om jag hinner. Och, ja, uh, mm. Ligga där då och vänta på slutet på ett annat sätt. Har jag sirener, kanske någon av de gamla tanterna i huset, ring polisen. Det är så mycket ljud i trappuppgången. Kanske familjen a har någon ravefest. Så jag väntar tills de kommer och så travlar jag ut ur mitt gömställe hoppas de inte skjuter. mig. jag tror jag är någon varelse när jag kommer. Så, vad tror du? Alltså, vinna jag? Ja. Det är nog en bra fråga. Mm. Det, beror på, det beror på vilken sinnestillstånd du kommer därifrån med. Mm. Som sagt, att att, du har liksom, att ha, att ha vad var det limited edition Shockwave upp i baken så det är nog inte någonting man så där bara bounce back från. Jag tror jag skulle klara det ganska bra, jag alltid hatar Shockwave som karaktär. så att Det skulle göra gott, tror jag. Alltså därför vill du ha honom i din Uh, no, det är ingenting sexuellt jag bara tycker att det här är, ingen, det här är ingenting som för mig utan jag tror det är snarare som förnädring för honom så. Ja, liksom, Just so. ja. where are you now where are you now <laughs> som, ja. så här, här slutar ja. alla dina intriger din enögla satan uppe i aslet och jävla flykting ja. från, från jag tänker rättvisan oh, men tänk på det här No. Hans ena öga. Ja. blir nu ditt tredje öga. I mitt bruna öga. Ja. Wow. No, men uh, Så här ska alltså en live action ha om fungera. Vad konstigt att ingen <laughs> ja. har gjort något nya. Det är ganska svårt det här faktiskt. Ja. Men jag tror ändå att det visar att man kan lösa vilken kniv i plåt som helst genom logik och uh, sammanbitenhet. Mm. Mm. Mm. Ja lite siso. Jo. Kanske jag kan måla ut god jul med blodet eller andra kroppsvätskor i snön när jag förfryser. Säkerligen. Mm. Han var ensam ja. hemma. Hur kunde vi lämna honom ensam hemma? Jag visste att det skulle sluta ja. så här, säger min mor och men han, ja. ju, men han lyckades ju ändå skriva god jul. Ja. Ja. Ja. Shockwave i rumpan. <laughs> Den kulan visste vad den tog. Ja, vad är det kunde vi lämna honom ensam hemma. Vi trodde ju att det här skulle gå. Vi trodde. Han hade ju med i 34 år gammal. Och sen skulle säkert liksom, någon nyledning sitta och säger att jag tyckte alltså våldet var allt för överdrivet. Jag kunde inte alls njuta av den här historien. Jag tyckte att det var alldeles för mycket. Jag önskar att de kunde gå tillbaka till gamla tider och fyra tegelstenar i ansiktet. Det, det var humor, det. Spoiler spoiler-varning. Spoiler spoiler-varning. Spoiler och spoiler, spoiler-varning. Spoiler, nu är det slut.